Лікар Моцлі та його дружина В останній день мого перебування міс Вінтер розповіла мені про лікаря Моцлі та його дружину. Відчиняти двері і проникати в чужі будинки було одне – але поцупити візок разом із дитиною – то було вже зовсім інше. Той факт, що знайдена дитина ані з не постраждала за час вимушеної відсутності, нічого не змінював. Ситуація вийшла з-під контролю і вслід було вживати заходів. Селяни не наважувалися звернутися з цією проблемою безпосередньо до Чарлі. Знаючи химерність будинку і його мешканців, вони побоювалися туди йти. Важко сказати, що змушувало їх триматися подалі. Чи то Ізабель із Чарлі, чи то привид. І селяни звернулися по допомогу до лікаря Моцлі. Це був не той фахівець, чиє запізнення призвело до смерті матері Ізабель під час пологів. Це був інший лікар який на той час уже встиг прослужити селянам вірою і правдою – вісім чи дев'ять років. Лікар Моцлі був уже не молодий, але у своїх сорок з гаком років мав напрочуд моложавий вигляд. Невисокий на зріст, не надто дуже фізично, він тим не менш випромінював бадьорість і життєву енергію. Як на свій невисокий зріст, лікар Моцлі мав задовгі ноги і пересувався велетенськими кроками без усякого видимого зусилля. Він ходив швидше за інших і звик говорити сам до себе, бо кожен його супутник завжди плівся за кілька метрів позаду, безуспішно намагаючись наздогнати лікаря. Жвавість розуму моцлі не поступалася його рухливості. Голос у нього був тихий, мова швидка, але лікар завжди знаходив належні слова, в належний час і для належної людини. Розум випромінювали його очі темно карі іскристі, чимось схожі на пташинні, спостережливі, уважні, а над ними чітка лінія тонких брів. Моцлі мав здатність поширювати довкола себе позитивну енергію риса далеко не зайва для лікаря. Ось він іде стежиною, ось він постукав у двері, і пацієнтові вже стає краще. Усі любили лікаря він сам, як тонізуючи ліки, казали про нього люди. Йому було небайдуже помре його пацієнт чи виживе, а коли пацієнт виживав, що траплялося майже завжди, лікареві було небайдуже, як той пацієнт житиме далі. Лікар Моцлі любив працювати головою. Хвороба була для нього чимось на кшталт головоломки, і він не заспокоювався, поки не розгадував її. Його пацієнтам було не звикати, що він з'являвся в їхніх домівках у досвіта, щоб поставити якесь додаткове запитання про перебіг хвороби після того, як цілу ніч сушив голову над симптомами. З'ясувавши діагноз, Лікар Моцлі брався до лікування. Певна річ, він постійно студіював книжки, був у курсі всіх традиційних методів лікування. Його неординарний розум раз по раз повертався до таких, здавалося б, простих хвороб, як ангіна, щоб дослідити цю ангіну під іншим кутом зору. Він скрізь вишукував додаткову дещо цю знань, яка допомагала б йому не тільки вилікувати хворого на ангіну, а й зрозуміти феномен цієї хвороби в новій площині. Енергійний, розумний і доброзичливий лікар Моцлі був винятково кваліфікованим лікарем і людиною кращою за багатьох інших. Хоча, як і всі чоловіки, він мав слабинку. До делегації селяну війшли Фред Джеймсон, його батько, а також Корчмар, нудний тип, який усюди пхав свого носа. Лікар Моцлі запросив трійцю додому і уважно вислухав історію, яку батько і син розповіли йому, схвильовано перериваючи один одного. Почали вони з вторгнень двійнят у чужій оселі. Потім перейшли до дражливого питання – поцуплення каструль та ложок. І нарешті досягли кульмінації – розповіді про викрадення дитинчати у візку. Вони немов сказалися, підсумував Фред Джеймсон-молодший. Зовсім від рук відбилися, – докинув Фред Джеймсон-старший. «А яка ваша думка?» – спитав лікар Моцлі третього чоловіка. Вілфред Боннер, який стояв трохи поодаль і досі, Помовкував, зняв капелюха і повільно з присвистом втягнув повітря. Слухайте, що я вам скажу. Я не лікар, але здається мені, що у ті дівчата, ну, якісь не такі. Ці слова корч Марсу проводив поглядом сповненим значущості, а потім для кращої дохідливості своєї заяви покрутив пальцем біля скроні і постукав себе по лисі Макітрі. Тук -тук. І всі троє чоловіків із надзвичайно серйозним виглядом втопилися у свої черевики «Дозвольте мені самому це з'ясувати», – сказав лікар «Я поговорю з Енджелфілдами» Прохачі пішли, свою частину роботи вони виконали Тепер справа була за лікарем і старостою села Лікар Моцлі сказав, що переговорить з Енджелфілдами, але спершу він поговорив зі своєю дружиною. «Не впевнена, що двійнята мали на думці щось лихе», – сказала вона, дослухаючи чоловіка. «Ти ж знаєш, що таке дівчата? Дитинча для них – це та ж сама лялька, тільки з ними набагато цікавіше бавитися. Ніякої шкоди малюкові вони не заподіяли, одначе їх треба попередити». Що чинити так, більше не слід. Відолашна Мері, і, відірвавши очі від шитва, вона поглянула на чоловіка. Місіс Моцлі була дуже привабливою жінкою. Вона мала великі карі очі з довгими, красиво загнутими віями. Темне волосся без жодного сліду сивини. Було зіп'яти на потилиці в дуже простий спосіб. Але це ані трохи не надавало їй буденного вигляду. Рухалася місіс Моцлі надзвичайно граційно. Лікар Моцлі знав, що його жінка – красуня, але вони були одружені вже надто довго, щоб цей факт мав для нього якесь особливе значення. В селі подейкують, що дівчата розумово неповноцінні. Дурниці. Принаймні, так думає Вілфред Боннер. Місіс Моцлі заперечливо похитала головою. Він боїться їх, тому що вони двійнята. Бідолаха Вілфред. Це забобони і невігластво. Тільки й усього. Дякувати Богові, молодше покоління мислить ширше і знає більше. Лікар Моцлі був людиною науки. Він знав, якщо вірити статистиці, розумова недорозвиненість у двійнят – Трапляється значно рідше, ніж у звичайних дітей, але лікар усе одно вирішив оглянути дівчат. Він не здивувався, що його дружина, чия віра забороняла гудити людей, не мала й тіні сумніву, що все сказане, лише безпідставні плітки. Мабуть, ти маєш рацію, промовив лікар, із невпевненістю, яка означала впевненість. Упевненість у тому, що дружина не мала рації. Він давно полишив спроби навчити її вірити лише тому, що є істинним і не підлягає сумнівам. Його жінку виховали в такій релігії, яка не допускала існування розбіжності між істиною та добром. — І що ж ти робитимеш? — спитала місіс Моцлі. — Піду до Енджелфілдів. Чарльз Енджелфілд – людина відлюдькувата, але мене йому доведеться прийняти. Місіс Моцлі кивнула головою. У такий спосіб вона зазвичай висловлювала незгоду з чоловіком. Але він про це не знав. А що їхня мати? Ти про неї що-небудь знаєш? Дуже мало. Лікар замовки замислився. Місіс Моцлі теж замовкла і повернулася до свого шитва. Минуло чверть години, і лікар А може, ти сходиш, Теодоро? Їхня мати охочіше погодиться поговорити з жінкою, аніж із чоловіком. Що скажеш? Тож три дні по тому місіс Моцлі підійшла до будинку, де мешкали химерні двійнята, і постукала у двері. Не діставши ніякої відповіді, вона вкрай здивувалася, невдоволено нахмурилася. І пішла до тильної частини будинку. Двері в кухню були прочинені, тож місіс Моцлі постукала і, не зупиняючись, швидко увійшла нікого. Місіс Моцлі поглянула довкола. На столі й три коричневих зморщених яблука, що вже починали гнити. Чорний від бруду рушник для тарілок біля раковини скупою немитого посуду. А вікна такі закіптюжені, що, перебуваючи у кухні, важко відрізнити день від ночі. Зморщивши свого білого носика, місіс Смоцлі понюхала повітря. І огидний запах розповів їй усе, про що вона хотіла дізнатися. Вона стулила губи, розправила плечі, міцніше стиснула в руці черепахову ручку, сумочки і вирушила у свій хрестовий похід. Розшукуючи Ізабель, місіс Моцлі ходила з кімнати у кімнату і скрізь бачила злиденність, неохайність і безлад. Старенька хазяйка швидко втомлювалася і вже була не в змозі підтримувати лад на сходах, їй часто здавалося, що вона може скрізь поприбирати, хоча насправді не скрізь або тільки мала намір прибрати але швидко про цей намір забувала. Чесно кажучи, бабця знала, що до прибирання всім байдуже, тому зосереджувалася переважно на харчуванні дівчат, і малим надзвичайно поталанило, що вона хоч на це спромогалася. Отже, будинок був брудним і запорошеним. Коли якась картина перекошувалася, то вона руками так і висіла перекошена. А коли з-під столу в кабінеті Чарлі зник кошик для сміття, Чарлі став кидати папір додолу і невдовзі збагнув, що виносити купу паперу раз на рік, набагато менший клопіт, ніж виносити кошик раз на тиждень. Те, що побачила місіс Моцлі, їй аж ніяк не сподобалося. Вона невдоволено насупилася, узрівши напів розсунуті фіранки, тяжко зітхнула. Зобачивши потьм'янілий срібний посуд, і спантеличено похитала головою, помітивши на сходах каструлі, а на підлозі у коридорі розкидані нотні аркуші. У вітальній місіс Смоцлі мимоволі нагнулася, щоб підібрати три пік, яку хтось впустив чи просто кинув посеред кімнати. Жінка озирнулася, шукаючи решту колоди. Але навколо панував страшенний розгардіяж. Безпорадно поглянувши знову на карту, вона помітила, що та вся вкрита товстим шаром багаторічної пилюки. Місіс Моцлі була людиною прискіпливою і бридлуватою, завжди носила білі рукавички, тому її враз охопило непереборне бажання куди-небудь цю карту викинути, але ж куди. На кілька секунд вона завмерла розриваючись між двома суперечливими почуттями, бажанням випустити брудну та липку карту з руки, обтягненої вишуканою білою рукавичкою, та небажанням класти її у неналежне місце. Нарешті місіс Моцлі, тремтячи від огиди, помістила карту на шкіряну обивку крісла і з полегшенням вийшла з кімнати. Бібліотека перебувала у дещо кращому стані. Певна річ, там теж скрізь лежав товстий шар пелюки. Килим був пошарпаний і прочовганий, але книжки стояли в належному місці. І це вже було неабищо. Однак навіть у бібліотеці, де місіс Моцлі вже хотіла була повірити в існування острівця відносного порядку, серед океану Безладу і Розгардіяжу, в якому потонула ця недоладна родина, вона раптом наштовхнулася на якийсь барліг, щось на кшталт імпровізованого ліжка. У кутку між двома рядами полиць хтось запхав завовшилену кодру ковдру і чорну, як земля, подушку. На перший погляд місіс Моцлі здалося, що це якесь котяче кубло. Але придивившись, вона вгладіла книжку, спинка якої стирчала з-під подушки. Місіс Моцлі Витягла її. То була Джейн Ейр. З бібліотеки місіс Моцлі перейшла до кімнати для музичення, де виявила розгардіяш не менший, аніж скрізь. Меблі стояли безладно, наче хтось навмисне пересунув їх, щоб гратися у хованки. Канапу повернули до стіни. Крісло наполовину затуляв комод, який пересунули з-під вікна. Саме під вікном – Судячи з широкої світлої смуги, на запорошеному килимі було звичне місце комода. На фортепіано стояла ваза з почорнілими крихкими стеблами, а навколо неї акуратне кружальце опалих пелюсток, схожих на згорілі папірці. Місіс Смоцлі взяла одну пелюстку, і вона розсипалася, залишивши на сніжно-білій рукавичці огидно сіру-жовту пляму. Від безсилого розпачу місіс Смоцлі важко опустилася на фортепіанний стілець. Дружина лікаря була не злою людиною. Вона вважала себе особою достатньо значущою, щоби Бог невідступно спостерігав за всіма її вчинками та словами. Вона мала забагато клопоту з подоланням гордині Спричиненою усвідомленням власної непогрішності, щоби помічати інші свої прогріхи та вади. Місіс Моцлі творила добро, а це означало, що все зло, яке вона коїла, вона коїла несвідомо. Про що думала вона, сидячи у фортепіаному стільчику і дивлячись у простір? Про те, що є люди, які не доглядають квітів і забувають долити воду у вазу. Тож не диво, що їхні діти теж недоглянуті. Ті діти тільки й знають, що шкатувати. Ось він, корінь проблеми у всохлих квітах. Якось відсторонено, мимовільним рухом місіс Моцлі стягла рукавички і торкнулася пальцями чорно-білих клавіш. Різкий скрегіт, що рознісся по кімнаті, був схожий на що завгодно, але не на звук фортепіано. Інструмент був занедбаний. Багато років його ніхто не настроював. Ніхто на ньому не грав. Але до вібрації розладаних фортепіанних струн додався ще один звук. Він був схожий на виття в перемішку із сичанням. Це був несамовитий вереск роздратування. Такий видає кішка, який наступили на хвіст. Замрієно романтичний настрій Місіс Моцлі, наче вітром здуло. Зачувши це виття, вона здивовано витріщилася на фортепіано і підвелася, обхопивши голову руками. Налякана і спантеличена, дружина лікаря мала лише одну коротку мить, щоб збагнути. Вона в кімнаті не сама. З канаби підвелася худорлява постать у білому. Бідолашна місіс Моцлі. Вона вже не мала часу збагнути, що ця постать у білій одежині змахнула скрипкою, і що ця скрипка ось-ось торохнуть її по голові. Не встигла бідолаха й оком повести, як музичний інструмент, обрушився на її скроню. Темрява поглинула нещасно, і вона впала, знепритомнівши, на підлогу. З як розкинутими руками, з чепурненькою білою хусточкою, що й досі старчала з-під ремінця годинника, лежала місіс Моцлі на підлозі, і здавалося, в ній не лишилося ані краплини життя. А навколо поволі осідали дрібненькі хмаринки-пилюки, що злетіли вгору від падіння тіла. Отак місіс Моцлі відпочивала добрі півгодини. Аж доки хазяйка, повернувшись із сараю, де вона збирала яйця, не поглянула випадково на підлогу і не помітила якісь темні образи там, де їх досі не було, а постать у білому безслідно щезла. Коли я записувала з пам'яті, мені здалося, що голос міс Вінтер лунає в моїй кімнаті так само гучно, як і під час її розповіді в бібліотеці. Її манера говорити закарбувала слова у моїй пам'яті з точністю фонографа. Але, промовивши фразу «А постать у білому безслідно щезла», письменниця раптом зробила паузу. Я теж зробила паузу, і олівець очікувально завис над аркушем, поки я здогадувалася, що ж трапилося далі. Оповідь поглинула мене, тому я не відразу відволіклася, від розпростертої на підлозі фігури місіс Моцлі і звернула увагу на саму повідачку. Коли ж мені вдалося таки це зробити, я вжахнулася. Зазвичай бліде обличчя місіс Вінтерна було бридкого, жовто-сірого відтінку. А тіло завжди якесь заклякле, тепер немов боронилося від якогось невидимого нападу. Її рот тремтів. Я здогадалася, що ось-ось вона може програти битву і міцно стулені вуста викривить гримаса лютого болю. «Міс Вінтер!» – безпорадно вигукнула я. «Що з вами?» «Це мій вовк!» Прошепотіла вона, і цього поруху губ було достатньо, щоб літня жінка скривилася від болю. Вона заплющила очі. Видно було, що вона намагається дихати розмірено. Я вже збиралася була побігти по Джудіт, але тієї миті Міс Вінтер спромоглася знову опанувати себе. Дихання її вповільнилося, дрож припинився, і, хоч обличчя й досі було бліде, як смерть, вона розплющила очі і поглянула на мене уже краще, ледь чутно мовила вона. Я повільно повернулася у своє крісло. «Мені здалося, ви згадали про якогось Вовка?» Почала я. «Так. Ця сіра тварюка любить гристи мої кістки. Зазвичай він ховається по закутках і за дверима, бо страшенно боїться отих штучок. Вона кинула на білі пігулки, що лежали на столі біля неї. Але вони не вічні. Уже незабаром дванадцята, і їхня дія припиняється». Наразі сіроманець принюхується до моєї шиї. Опів на першу, він учепиться в неї своїми зубами і кіхтями. До першої, коли я вип'ю чергову пігулку, він має вшитися у свій куток. Ми живемо за годинником, він і я. Щодня вовк відскакує від мене за п'ять хвилин до призначеного часу. Але ж я не можу приймати свої пігулки на п'ять хвилин раніше. І так триває день у день. А хіба ж лікар? Так, звичайно, раз на тиждень, раз на десять днів він коригує дозу. Але достатньою мірою ніколи. Боїться стати винуватцем моєї смерті. Чи мені легше від того, що винуватцем буде не людина, а вовк? Вона спокійно, ніби нічого й не було, поглянула на мене а потім заговорила вже лагідніше. «Пігулки, ось бачите, і склянка води. Якби я хотіла, сама поклала б край своїм стражданням у будь-який зручний для мене момент. Тож не треба мене жаліти. Я йду на це свідомо, бо маю встигнути дещо зробити». «Гаразд», – кивнула я. «Отож, йдемо далі, щоб я і справді встигла це зробити». Вони проти? Де ми зупинилися? Дружина лікаря Моцлі лежить на підлозі в кімнаті для музичення. Обіч валяється скрипка. І наша робота поновилася. Чарлі не звик мати справу з проблемами. А проблеми в нього були. І багато. Дірки у стрісі, тріснуті шибки, голуби, що позагиджували кімнати в мансарді. Але Чарлі ігнорував проблеми. Він був настільки далекий від реального життя, що не помічав їх. Коли якась із кімнат починала надто сильно протікати після дощів, він просто замикав її і перебирався до іншої. Зрештою, він міг собі це дозволити, адже будинок був досить великий. Цікаво, чи знала його не що голова взагалі, що інші люди регулярно лагодять свої оселі, підтримуючи їх у доброму стані. Утім, занепад був його природним середовищем, у ньому він почувався комфортно. Однак дружина лікаря, що без ознак життя лежала у кімнаті для музичення, була проблемою, ігнорувати яку Чарлі ніяк не міг. Якби ж то вона була з їхньої родини. Але ні. Стороння людина. Щось треба було робити, але він не мав жодного уявлення, що саме. Оте спостерігав постерігав Чарлі, як місіс Моцлі піднесла руку до своєї голови, що, як їй здалося, ось-ось мала луснути від пульсуючого болю. І застогнала. У повітрі запахло бідою. Хазяйка послала Джона Копача по лікаря, і той не заборився приїхати. На якийсь час Чарлі здалося, що його перечуття близької катастрофи не мало під собою жодних підстав, бо виявилося, що дружина лікаря взагалі не травмована, та й струс мозку мало ймовірний. Від шкалика Бренді вона відмовилася, натомість годилася випити чаю, і вже через кілька хвилин почувалася добре. «Це була жінка», – сказала вона. «Жінка у білому. Дурниці!» – заявила хазяйка заперечливим і водночас спокійним тоном. «У цьому будинку немає жінки в білому». У карих очах місіс Смоцлі заблищали сльози, але вона не здавалася. «Ніякі не дурниці! Це була жінка! Худорлява! Он там, на канапі!» Вона почула, як я заграла на фортепіано, підвелася і... «Ти добре її бачила?» – спитав лікар Моцлі. «Ні, лише якусь мить». «Ага! А що я вам казала? Цього не може бути!» Перервала її хазяйка співчутливим, але впевненим у своїй правоті тоном. «Тут немає ніякої жінки в білому. Ви, напевне, бачили примару». І тут уперше озвався Джон Копач. Люди кажуть, що в цьому домі дійсно є привиди. Якийсь час присутні розглядали розбиту скрипку, що валялася на підлозі, і досліджували синець на скроні місіс Смоцлі, що набрякав дедалі більше. Але не встиг ніхто поділитися своїми думками щодо Джоневої теорії привидів, як у дверях з'явилася Ізабель. Тонка лозина, вона була вдягнута у бліду лимонну сукню. Недбало заколоте волосся розтріпалося, а очі, хоча й прекрасні, але світилися божевіллям. Може, ти бачила оцю особу? спитав лікар дружини. Місіс Моцлі зіставила Ізабель із тим образом, що закарбувався у її пам'яті, скільки відтінків відокремлюють білий. Від світло-жовтого. Де межа між худорлявістю та примарністю? І як удар по голові може вплинути на пам'ять людини? Дружина лікаря завагалася, але узрівши зелені очі і знайшовши їм відповідник у своїй пам'яті, нарешті ухвалила рішення. Так, це і є та сама особа. Хазяйка та Джон Копач від сорому навіть не наважилися обмінятися поглядами. Відтоді лікар забув про свою дружину і зайнявся Ізабель. Пильно, до неї придивляючись, він доброзичливо, хоча у куточках його очей, хвалився стурбованість, почав ставити одне запитання за другим. Спочатку Ізабель відмовлялася відповідати, та лікар моцлі і оком не змигнув. Нарешті вона все ж таки заговорила. І говорила то здивовано, то нетерпляче, то безглуздо. Моцлі уважно слухав і кивав, наче робив якісь нотатки у своєму записнику. Узявши її за руки, щоб виміряти пульс, лікар із тривогою поглянув на порізи та шарами, що всіяли її передпліччя. Вона сама собі їх заподіює? — Чесно, хоча й з неохотою. Хазяйка промовила так. І губи стурбованого лікаря Моцлі перетворилися на тоненьку лінію. — Я можу з вами поговорити, пане? — спитав він зрештою Чарлі. Чарлі витріщився був на нього, але лікар уже взяв його за лікоть. — Може, зайдімо до бібліотеки? І рішуче вивів Чарлі з кімнати. Хазяйка і дружина лікаря чекали у вітанні, удаючи, що не чують звуків, які долинали з бібліотеки. Звідтіля долинало не глухе бубоніння, а один спокійний і розмірений голос. Коли він замовк, ми почули «Ні». Потім іще раз «Ні», то гукав Чарлі. Потім знову зазвучав спокійний голос лікаря Моцлі, опісля на якусь мить запала тиша яку згодом перервали гучні протести Чарлі. Вони повторювалися знов і знов, аж доки з кімнати не вийшов лікар, стурбований і вкрай серйозний. Навздогін йому з бібліотеки вирвався розпачливий, безсилий зойк, але лікар тільки скривився і зачинив за собою двері. «Я домовлюся з психіатричною лікарнею», – сказав він хозяйці і подбаю про транспорт. О другій годині буде зручно. Спантеличена і засмучена хазяйка кимнула головою, і дружина лікаря підвелася, щоб іти. О другій до них приїхали троє чоловіків і повели Ізабель до невеличкої карети, що стояла на під'їзній алеї. Вона корилася їм, як жертовне ягня, покірливо всілася на сидіння і жодного разу навіть не обернулася, коли коні повільно рушили алеєю до центральної брами. Двійнята з байдужими обличчями креслили великими пальцями ніг кола на дрібному гравії. Чарлі стояв на схід ганку, спостерігаючи, як віддаляється, стаючи дедалі меншою, карета. Він мав вигляд дитини, в якої відібрали улюблену іграшку, і яка й досі не може повірити. Ні, цього не може бути. У реальність свого нещастя. Із зали за ним стурбовано спостерігали хазяйка та Джон Копач. Ось карета доїхала до паркової брами. Ось проїхала крізь неї. Чарлі ж таки і стояв, утопившись у карету. Три, чотири, п'ять, секунд, десять. І ось його рот розтулився великий отвір із тремтячими губами, що час від часу кольвон сивно сіпалися, за ними так само тремтячий язик, криваво-червона плоть горлянки, смуги білої мокроти у темній порожнині. Ми дивилися, як заворожені, чекаючи, коли із широко роззявленого тремтливого рота вирветься якийсь жахливий звук. Але було ще зарано. Звук не встиг сформуватися. Кілька довгих секунд він зростав у тілі Чарлі, аж доки не переповнив його. І ось, нарешті, нещасний впав навколішки і видав зойк. Але це було не трубне ревіння слона, на яке очікували всі присутні, а якесь жалюгідне гугняве харчання. Двійнята на мить відволіклися від окружностей, які вони креслили на гравії, поглянувши на Чарлі, і знову повернулися до свого вкрай важливого заняття. Джон Копач стиснув губи, відвернувся і подався до свого парку. Тут йому більше нічого було робити. Хазяйка ж підійшла до Чарлі і втішливо погладила його руку та плече, і почала вмовляти повернутися до будинку. Але Чарлі залишився глухим до її слів, тільки хлипав і скиглив, як ображений школяр. Ось і все. Ось і все? Словам, що були завершальним акордом до такої важливої події, як зникнення матері Міс Вінтер, явно бракувало емоційності і значущості. Ясно, що мій свінтер була невисокої думки про материнські здібності Ізабель. Здавалося, саме слово «мати» було відсутнє в лексиконі письменниці. Мабуть, це цілком природно. Наскільки я зрозуміла, з того, що мені розповіли, материнських почуттів Ізабель просто не знала. І хто я така, щоб судити про взаємини інших людей з їхніми матерями? Я згорнула записник. Засунула олівець у, у спіраль палітурки і підвелася. «Мене не буде три дні», – нагадала я. «Повернуся у четвер». І пішла, залишивши її наодинці з її вовком.